Good evening everybody. Jó estét mindenkinek. How's everybody tonight? Hogy vagytok ma este? Good. Jó. Okay, so you ready Nenne. for some more in time? Készen vagytok további végső időkre? Uh -huh. on, isn't it? Up with the news. Sok minden történik. követitek a híreket? Many things are happening. Sok minden történik. And it's gonna continue to, to get worse. És erre rosszabb lesz. Before it gets better. Mielőtt jobb lenne. But let's quickly review the classes. 14 major points of the end time. Jószán fússuk át az első pár pontját az előző óráknak. And let's just quickly, before we start where we left off, let's just go over the first seven signs. Sign number one. Tehát miért tónan folytatnánk, ha hol a múltkorabbabb hajtuk? Menjünk vissza gyorsan az elsőjére, amit a legelső alkalommal vettünk a 14 pontból. Was the signs of the times? Az idők jelei. Abban a pontban arról hogy mi nem fog megtörténni, hogyan válaszolt Jézus a tanítványainknak a Máté 24-ben, amikor azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen. Lesznek égségek, döghalálok és járványok, és földrengések, földindulások különböző helyeken. És mindenki hogy ez a és érdekes ugye, hogy azóta, hogy legelőször erről beszéltünk, júniusban azt hiszem, akkor azóta uh, az amerikai egyik legnagyobb szárasságán keresztül ezen a az Egyesült ment keresztül ezen a nyáron az Egyesült Államok. And, uh, it's ennek következtében már most érezhetően drágulnak az élelmiszerek, és azt mondják többen a, a, az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy egy rossz aratásnyira vagyunk csak attól, hogy egy világszintű éhezés alakuljon ki. Ahogy Jézus mondta a tanítványainak a végső időkben, az ő visszatérése előtt, lesznek földrengések szerte a világon, és aki követi a híreket, szinte most már nem múlik el olyan nap, hogy ne haljunk valamiféle földrengésről, különböző helyekről. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak hogy egyre nagyobb erővel reng a Föld, de egyre sűrűsödik a földrengéseknek a száma is. Emlékeztek, beszéltünk a arról is, Dániel 12. 4 ből hogy a végidején vég megnövekszik az utazások száma, hogy az emberek egyre többet fognak és egyre messzebb utazni. And also be able to understand, understand the és utána azzal folytatódott az a vers, hogy a, a végidején az elpecsételt beszédek, amiket az előttünk járó generációk nem érthettek, a vég idejében megnyílnak. Ez az oka annak, hogy most érthetjük ezeket a proféciákat. Arról is beszélt Jézus, hogy és ez az evangélium fog hirdetetni az egész világnak, és akkor jön el a vég. A tizennégy pontból a második főpont volt, az, az eljövendő világkormány, akinek az antikrisztus lesz a vezetője. Beszéltünk arról, hogy ez az új világkormány, háborúkon keresztül fog felállni. gazdasági összeomláson keresztül, katasztrófákon keresztül, and threat of terrorism or terrorism és a terrorizmus illetve a terrorizmus fenyegetettségének a veszélye fogja azt a káoszt kialakítani, amiből majd előlépez az egységes világkormány. Ez a aki olvassa a híreket, látja, hogy mióta legutóbb találkoztunk, azóta még rosszabb helyzetben az, az yeah, Európai Unió yeah, gazdaságilag. A az Európai Unió gazdaságilag. Ugyanígy az Egyesült Államok is. And, uh, just, uh, over the summer, uh, recently uh, George, Hungarian George Soros és ugye maga George Soros a and magyar származású, George Jacob, Soros nemrégiben, és a uh, uh, Jacob uh, Rothschild, John Paulson, és a John Paulson, aki egy hatalmas nagy pénzügyi befektető, ők milliárdosok, dollármilliárdosok. The, ők a hatalmas vagyonukat kivették az államkötvénypiacról, valamint a tőzsdéről, és aranyat vásároltak Tehát nyilván tudják ők előre, hogy hatalmas gazdasági összemásnak nézünk elében. És akkor ennek kapcsán beszéltünk több versről is, még az előző alkalommal az Antikrisztus hatalomra kerülésével kapcsolatban. Major will come and sign a seven-year covenant arról hogy az Antikristus hatalomra lépését azzal fogja kezdeni, hogy egy hét évre szóló szerződést fog aláírni. The, the years, ami, ami annak az utolsó hét évnek a kezdete lesz, amielőtt Krisztus visszatér. És, mint mondjuk, a kézre van, egy a that will help solve uh, a a arra lehet következtetni, hogy ez a szerződés részben egy békeszerződés is lesz, ami a közelkeleti keleti háborús helyzetet lezárja. Jeruzsálemet so nemzetközi városá fogják tenni, also, és ez a szerződés még azt is lehetővé fogja tenni a zsidók számára, hogy harmadszor újraépíthessék a templom hegyen a templomukat. Utána arról beszéltünk, hogy a hét év felén, három és fél év után az antikrisztus megszegi ezt a szerződést. És ez lesz a kezdete, annak, amit nagy nyomorúságnak hívunk, amit a Biblia valahol úgy hív, hogy három és fél évig for tartani, máshol azt mondja, hogy 42 hónapig, megint párshol pedig 1260-napnak ez lesz az az időszak, amikor az antikristusnak a propaganda menedzsere, hívjuk így a hamis próféta, valószínűleg hogy bevezetés elfogadtatja a világal azt az új gazdasági rendszert, amiben mindenki a fenevad, bélyegét kell, hogy hordja, amit ismerünk, az a 666-os rendszer, aminélkül senki nem fog tudni se venni, se eladni semmit. Implant, or whatever the final technology nem will tudjuk, hogy a technológiája ennek mi lesz, lehet, hogy egy chip implantátum lesz valami más. A Fenevat bége, ma még csak így hívjuk, enélkül lehetetlenség lesz gazdaságilag megmaradni, amelyet se venni, se eladni Egy nagyon friss hír, Hiszem, talán múlt héten jelent meg a sajtóban, hogy Texasban az egyik iskolában, San Antonioban. They're, they're a, a, a, a Bevezették, Bevezették azt. azt hogy minden diáknak, különböző középiskolákban, egy azonosító, egy rádiófrekvenciás azonosító csippet kell hordaniuk magukon. Még nem a bőrük alatt, csak egy kártyába építve. Ennek az a célja, hogy mindig, minden időben tudják azt, hogy hol jár az adott időben az iskolán belül a diák. Shas történt, hogy néhány keresztény diák, akik ismerik a Bibliából a fenevad bélyegét. akik ismerik a Bibliából a a világos the számukra neck. is, hogy ez még nem a fenevad béged, de ez annak már az előfutára, úgyhogy elutasították azt, hogy ők ezt viseljék, hogy maukra vegyek ezt a kártyát as they claim it, it's against their religious rights. Azzal az indokkal, hogy ez az ő személy vallásos jogaikat sérti. And, and so the kids' parents are also behind it, so there's so the, the school. The, they they're making it very difficult for the kids who are not taking the, necklace, you know, the bag of és the dark a, a gyerekeknek a keresztény fülei so szintén a gyerekek mögött állnak ebben de ők vannak kevesebben ugye hogy sajnos már most láthatóan üldözetést szenvednek az ebbe az iskolába járó keresztény tudatgyerekeknek. And another school in in this couple of the schools in the states too now to get your lunch you you have to use your finger as a scan. megint finger csak Amerikából fiót hír. Amerikában a több iskolai étkezdében bevezették azt, hogy az evényjegyet lecserélték egy új lenyomatos azonosítóval. Tehát úgy mehet a gyerek ebédelni, hogyha az új lenyomatával azonosítja so, magát a menzába, és utána kapja meg az so evényjegyet. Tehát mindez csak arról szól, hogy kezdik az embereket hozzászoktatni, lassanként bevezetni a tudatukban, hogy ezek normális és minden napi életünknek egyre inkább részévé váló dolgok. De ne felejtjük el, tudjuk jól a Bibliából, hogy ennek a vége az lesz, hogy kialakul egy olyan rendszer, amikor kötelezővé fogják mindenki számára tenni, and hogy vagy a jobb kezén, vagy a homlokán elhelyezze a fenevad bélyegét, so aminélkül nem fog tudni se so venni is eladni. Yep. Ma még csak egy nyakba plastikkártya, de tudjuk, hogy ennek az útnak a végén mi van. And a fenevad bélyeg. Érdekes, ma a Media Martban jártam a West és ahol nem kell somebody, and nem külön. Hand, Tehát nincs bekapcsológomb, nincs távirányító a tv a kezednek a mozgásával távolról bekapcsolni vagy kikapcsolni irányítani so, uh, shocked, before, again, what do they want people to get used to to use your right hand to put it on the scanner and Tehát, itt It is all, nyilván arról van szó, hogy lassanként az embereket igyekeznek hozzászoktatni ahhoz a technológiához, hogy mindent majd a kezünkkel fogunk csinálni. So, Nem lesz szükség anyway, semmi másra. So be beszéltünk arról, hogy ebben a nagy nyomorúságban, ebben a három és fél évben bennünket keresztényeket üldöztetni fognak. Itt leszünk ugyanis a nagy alatt. Itt leszünk ugyanis a nagy nyomorúság alatt. And, uh, Chancellor Merkel, Érdekes, ő, hogy két nappal ezelőtt Merkel kancellár. in the world Ő maga mondta, hogy ma már a világon, ott tartunk, hogy a legüldözöttebb vallás az a kereszténység. I through records and monitors, the most persecuted group now in the world, as I brought out last time. Is De erről már a múlt alkalommal is beszéltünk, hogy minden jel és adat arra val, hogy a világon a legnagyobb számban üldözött hívők azok a keresztények. Okay, so we, we that. Point was the a hatodik pontja a tizennégynek az a nukleáris háborúról szóló pont volt. Beszéltünk arról, hogy lesz az a tíz eh, eh, király, vagy eh, tíz országvezető, akik egyesítik a hatalmukat, és az Antikrisztusnak adják át. És, uh, nuke, uh, great, is és hogy tudjuk jelenleg 17-ből, Ezeknek egy a szándékuk, hogy a hatalmukat az Antikrisztusnak adják, a fenevadnak adják, és ezek együtt megégetik a nagy paráznát, minden paráznák anyját, akit a legtöbb bibliakutató az Egyesült Államoknak tart. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez a tíz király itt az Antikrisztussal valamikor a jövőben majd egy nukleáris csapást mér az Egyesült Államokra. Just before second coming. arra lehet következtetni, hogy ezt a nukleáris csapást majd valamikor Krisztus második visszatérése előtt közvetlenül a nagy nyomorúságos időszaknak a végén fogják az Egyesült Államokra we A hetedik pont, az Krisztus második visszatéréséről szólt. Idéztük, hogy Máté uh, 24-ből a 29 31 felsőt, ami azt, hogy, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúságai után az ég nem fénylik a csillagok el, a homályosulnak, és akkor feltetszik az ember jelének az ége. Jele az égen. És összegyűlti az ő választottjait, a négy szelek felől. És beszéltünk ennek kapcsán arról, hogy amikor Krisztus másodszor visszatér a nagyomorúság végén, akkor megtörténik a feltámadás. Először a Krisztusban meghalt testvéreink föltámadnak, és mindjárt mi, akik életben maradva találhatunk még akkor, amikor ez történik, velük együtt elragathatunk, ekképpen az Úrra leszünk a levegőben. Tehát ebből kikövetkezhető az, hogy a második visszatérés akkor az Úr még nem száll le a Földre, csak a felhőkig jön el. Ott fogunk vele találkozni a feltámadott, illetve az elragathatott keresztély. So we went Revelation 19, 7-9, Lord called it a married supper, ezt mindjárt követni fogja, amit úgy hív a Biblia jelenések 19. fejezetében, hogy a bárány mennyegzője, amit hívhatnánk egy nagy mm -hmm. fogadtatási partinak, vagy egy bulinak. A legjobb buli, amin valaha részt vettünk. Életünkben. So there, Tehát ez nyilván egy olyan dolog, amit mindannyian izgatottan várunk. We, we the, uh, És megbeszéltük annak, ennek kapcsán a különbséget, aközött, hogy a mi eh, Krisztus által kiemelmet megváltásunk, az nem azonos a Krisztustól a cselekedeteinkért kapott ajándékokkal salvation is a Megváltás az egy olyan dolog, amit Krisztus vérén ingyen kaptunk ajándékba az ő véráldozata által. Ezt nem tudjuk elveszíteni. De hogy itt mit teszünk az életünkkel a földön? És hogyan szolgáljuk őt? Az fogja meghatározni az hogy milyen ajándékokat, milyen jutalmakat fogunk tőle kapni, amikor vele találkozunk. Beszéltünk ennek kapcsán, ahogy az égi testek dicsősége más úgy lesz a feltámadásnál is, ahogy mondja Pál, nem fog mindenki egyaránt ragyogni, attól függően, hogy kimennyit tett az Úrért. Ez volt az utolsó pont, ameddig eljutottunk az utolsó, a legutóbbi alkalommal, a Márány mennyegzői vacsorája és az itt kapott jutalmak. A következő pont. Próbáljuk meg elképzelni magunkat, ott leszünk a mennyországban Jézussal. Vajon milyenek leszünk? Are you look the same as you do now? Pont úgy fogunk kinézni, mint most? Rendelkezni fogunk olyan hatalommal, vagy hasonló hatalmakkal, amilyenekkel Jézus rendelkezett, feltámadása után? Nagyon sok embernek vannak we, ezzel kapcsolatban a kérdései. We, kérdései vajon milyenek leszünk? De a, a Szentírásból megtudhatjuk, ott van a válasz. Chapter 3 verse 21. Nézzük. <clears throat> Úgy van Fönt ja, van, elnéző. Filippi Beliek 3.21, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, am az ő hatalmas munkája szerint, amely által, ma alá, uh, amely alá, amely által maga alá is vethet mindeneket. So what are, what are our new be like? Tehát milyen lesz az új testünk? We're be like unto body. Hasonlatossá lesz Krisztus feltámadt testéhez ami új testünk. Right? In Luke when Do Ugye, Krisztus feltámadása után, amikor kételkedő Tamás nem hitt a többi tanítványnak, hogy mi történt, amikor találkoztak, <coughs> shall I the verse off? Yeah. akkor Krisztus azt mondta neki, amikor Tamással találkozott, érincs meg és érez, lássátok az én kezeimet és a lábaimat, hogy én magam vagyok, és tapogassatok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amit látjátok, hogy nekem van. So Jesus had his, his resurrected body, and it was flesh and bones, but not blood. Tehát látjátok, Krisztusnak ott van a feltámadott teste, amin test, ami test és csontból áll, Viszont nincs benne vér. Emlékeztek, Pál mondta, hogy vér és test nem örökölti meg a menyeknek országát, de a test és a csont viszont igen. Szóval, hogy a léleknek nincsen testje meg csontja, mint ahogy látjátok, hogy nekem viszont van. És ugye Tamás ekkor kipróbálhatta, hogy a, a, a lyukakba, a, a szegek helyére bebocsáthatta az ő ujját. És like right? honnan tudták, hogy ő Jézus? Nyilván onnan, hogy hasonlított so, Jézus az akkori önmagára, ahogy őt ismerték előtt az életből. Tehát valószínű, hogy mindannyian hasonlítani fogunk a mostani önmagunkra, azzal a különbséggel, hogy azt az állapotunkat fogjuk örökölni, amiben a leges-legjobbak voltunk valaha életünkben. Tehát, hogyha találkoznék Jánossal a Menyországban hogyan, hogyan tudnám megismerni, hogy ő az? Nyilván ugye a fogom megismerni, mint megismertem a Földön is. Tehát ez, egy, ez egy örök, ez egy dicsőséges mennyei test lesz aminek Krisztus szerint and lesz it, húsa és csontja de romolhatatlan like lesz. Bodies, then you just you go through the gospels of when jesus was resurrected and what did he do és hogyha megnézzük azt, hogy mit csinált Krisztus, amikor föltámadt, és az új, megdicsőült testét megkapta a feltámadás and, után, you know, emlékezetek vissza, hogy mire he, volt képes Jézus, he, képes volt elváltoztatni magát. <coughs> Ugyanakkor he, tudott enni a tanítványaival, olyaniról, hogy ő maga főzött, emlékeznek, a halat him, ő csinálta meg, és együtt megették. Meg tudták meg őt érinteni. És ha akarta, megjelent, vagy éppen el is tűnhetett. Have, we'll have és miután a mi testünk hasonlatos lesz az ő feltámadott testéhez, erre mind magunk is képesek leszünk, és nem lesz szükség továbbá szavakban kommunikálni, képesek leszünk telepatikusan kommunikálni, vele nem lesz szüksége arra, hogy szavakat használjunk és hogy a szánkkal formáljuk ki a szavakat, miközben egymással fogunk tudni úgy is kommunikálni, hogy csak egymásra nézünk. Ahogy ezt Krisztus is tette, ez nagyon jó lesz. Nyilván, hogyha valaki szeretne beszélni, akkor beszélhet és csak nem lesz rá csak nem lesz rá szükség. But they're thinking, can't you? Has anybody már most experience? is, ki az közületek, aki már volt olyan helyzetben, hogy ha valaki jól ismert, sőt, előfordul ritkán még ismeretlen emberekkel is, amikor találkozunk egy, a másikkal, és még lehet, hogy egy szót nem is szóltunk egymásnak, és már meg tudod ítélni a gondolatait a fejében, szinte tudjátok egymás gondolatát olvasni. Ki az, akivel előfordult ilyen? Szinte mindenki. Tehát mondhatjuk azt, hogy piciben már birtokoljuk ezt az ajándékot most is, but in our new bodies it'll be testing this flesh this body that we have now won't get in the way montanek ez, ez a mostani földi testünk ez nem áll az útjáabbaban majd ezeknek a kideségeknek uh, so we'll be like Jesus and, and we don't have to read the verse but in acts 1 13 he was still when he when he came when he showed himself to the disciples he he was still teaching them the word of God he was still teaching them about the kingdom of heaven És. Ha elolvashatok a cselekedetek első fejezetéből a 13. versben, Krisztus úgy írja az a vers, hogy visszatért ugyanúgy tanítóként, mint amikor még itt élt a Földön, és az Isten országára tanította a tanítványait. And he also uh, uh, seen. És tudjátok, azt olvassátok a Bibliában, amikor 500 olyan? embernek megjelent az el elragadtatása előtt uh, Jézus, mielőtt a mennybe ment? 500 tanítványnak, ezok már az a, az a korai egyház volt, akik az ő halála után kezdtek el csatlakozni és növelni az egyház 500 of his brethren. Az első korintuszban lehet erről olvasni hogy 500 acafi alátta őt feltámadás után. he also appeared to Paul, but Paul was one of the last ones that he appeared to. És utána még Pálnak is megjelent, de Pál már az utolsók között volt. So we'll be a lot like that. We're going to have supernatural bodies. We can disappear. We can appear. We can fly. We can move with the speed of thought. Ebből arra lehet következni, hogy nekünk amikor a romolható testet uh, levetkezzük és fölveszük a Krisztushoz hasonlatos, az, ami ugyanúgy képesek leszünk, mint Krisztus megjelenni, eltűnni, repülni, vagy akár a gondolatsebességével egyik helyről a másikra teremtő. Tehát, hogyha mennyi országban van egy barátod, aki távol van éppen tőled, akkor és szeretné vele találkozni, akkor nem kell, hogy külön máshogy fölved a kapcsolatot. Telepatikusan megbeszélj, hogy oké, itt és itt legyél, ekkor és akkor és már de Jánosban, Lukácsban és az apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról. You'll Mi mindenre leszünk képesek, mert a Filippébeliek három szerint hasonlatos lesz a mi testünk, az akkori testünk az övéhez. Tehát nyilván képesek leszünk olyasmire, amire ő képes volt a feltámadása után. the things csomó olyan dolgok és képesek leszünk, amire itt a földön képesek voltunk és amit szerettünk. Tehát nyilván, hogy aki valaki szeretett focizni itt a föld életében, ott is lehetősége lesz lopta rugni csak legfeljebb nem lesz annyira erős a versenyszellem a két csapat között mint itt a földön volt ott, ott, ott nem lesz ez a verseny ami a földön van általában véve. Valószínű, hogy nagyon sok dolog meg fog bennünket lepni hogy mi mindent fogunk tudni élvezni ott fönt, amit már itt lent is tudtunk. De minden, mindenki fog derülni nyilván mikor odaérünk. Jesus Amiben viszont különbözni fogunk Jézustól az az hogy nem lesz meg mindaz a tudás bennünk, ami Krisztusban megvolt és megvan. Tehát attól függő, hogy hogyan alakul a dolog. Ha előtte meghalsz, mint Krisztus visszajön, -e, viszont föltámadsz, vagy életben maradsz és elragadtatsz, a lényeg az, hogy amikor megkapod az új testedet ezen alkalommal, az nem azt jelenti, hogy attól, hogy romolhatatlan testet kaptál, Automatikusan kaptál olyan bölcsességet is, mint amik amilyen when, Krisztusnak van. Heaven, Ugyanis a Mennyország az részben ugyanarról fog szólni, mint a Föld, hogy tanulni fogunk, növekedni fog az ismeretünk, a tudásunk, a szeretetünk. Now, people who get to heaven and maybe they didn't study the word, maybe they didn't do anything for the Lord, they're going to get to heaven, and it's like they're going to be in a kidney garden. Gondoljatok bele, lesz nagyon sok olyan keresztény, aki megváltásra jutott Krisztus vére által, csak éppen soha nem olvasta utána az igét, meg nem tett semmit az Úrért. Ők, amikor megérkeznek a Mennyországba, akkor mondhatnánk úgy, hogy lelkileg szinte egy óvodából kezdik el majd a fejlődésüket. Like, you know, de azok, mint például ti, ugye, akiket érdekel az Istennek az igéje, akik olvassák a Bibliát, akik gyülekezetbe járnak, próbálnak tenni valamit az Úrért. Akik már most itt a földi életben igyekeztek mennél több szellemi és lelki ismeretre jutni. But Ti ugyezzel hasonlattal élve lehet, hogy mint főiskolások vagy egyetemisták fogjátok folytatni a tanulmányokat. So we'll tanulni fogunk, de ez senkit ugye ne rettencsen el, a tanulás az sokszor nem egy kellemes dolognak tartott valami. Ott, ott nem olyan lesz a tanulás, mint a Földön itt volt, nem ez olyan keserves, verejtékes, meg sokkal értekesebb dolgokat fogunk tanulni, tehát lehet, hogy nem matematikai dolgokat, hanem az univerzum teremtésének a titkait és így tovább. Ezen kívül pedig a munkáknak az egyik legfontosabb része, és erről majd később annyira fogunk beszélni, hogy az ezer éves birodalomban mi, akik Krisztussal együtt fogunk uralkodni, mi fogjuk az akkor élő nemzeteket tanítani. A mennyország az valóban egy nagyon-nagyon izgalmas és egy csodálatos hely lesz, nem? Véletlenül mondta nekünk Krisztus azt, hogy az oda felvalókkal törődjetek, mert annyi minden van a földi életünkben, ami elhomályosítja a látásunkat és elvonja a figyelmünket a valóságról, ami vár ránk, mert minden csak egy árnyék képe itt a Földön, annak, ami majd ezután jön. Ezért fontos, hogy a, a tekintetünket és a menyei látásunkat, a mennyei dolgokon tartsunk, mert ebből jöhet az az erő, amiből tudunk gazdálkodni és föltöltődni, még azok alatt, az évek alatt, amit itt a Földön kell, hogy töltsünk. Tehát, mikor mi föl leszünk ezen a nagy bulin, ugye, a bárány menyezői vacsoráján, megkapjuk az ajándékainkat Krisztustól, join our new bodies. És élvezzük az újonnan kapott romolhatatlan testünket. Keresjük a barátainkat, a rokonainkat, az előttünk távozott szeretteinket. Megpróbáljuk fölvele kapni, vagy megtalálni őket ott. the a barátainkat, a a bárány menyegzői vacsoráját, Közben egy egészen más dolog fog történni szimultán ez alatt, és pedig azokkal az emberekkel, akik elfogadták, magukra vették a fenevad bélyegét, akiknek ugye a neve nincs beírva az életkönyvébe, azokra rá fog szakadni az Istennek a haragja. And if we look at Revelations, in Revelations 11:15 it talks about the seventh trumpet and Jesus' in the clouds of heaven: 15 beszél arról, hogy megjelenik a hetedik, az utolsó trombita szó hallatán, erről ugye beszéltünk, 7 trombita van a nagyomorúsában, az utolsó a hetedik, és amikor a hetedik megszólal, akkor elvégeztetik az Istennek a nagy titka, eljön a feltámadás. Utána viszont a 18. versben, az elragadtatás után azt olvashatjuk, hogy megharagodtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat, és jutalmat adja te szolgáidnak, a profétáknak, és a szenteknek, és akik a te félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Right, so the are angry, the Lord's wrath come, tehát a pogányok, a, a pogányok ö, ö, megharagudtak, persze, mert eljött rájuk az Isten ö, ítéletének az ideje, közben, mi már rég nem vagyunk itt, mert elragadtattunk, és az Úrral vagyunk a mennyegzői vacsorán. So this is, this is what's on earth. Közben ez történik a Földön. Most ebben szokott zűrzavar lenni, hogy eh, fontos értenünk az, hogy a nagy amit három és fél év és a nagy periódusnak hívunk, az egy külön periódus attól, amit az Isten haragjának hívunk. Ez két különböző esemény. 8 and 9. Amit, amit Krisztus nagy nyomorúságnak hívott a Máté 24-ben, hogy akkor lészen nagyomorúság, ami amilyen nem volt a félben. Fél azt, azt a nagy a jelenések 8. és a 9. fejezete írja le, hogy and ott mi lesz. Hat különböző trombita szólal meg ami különböző nyomorokat hoz be the third part of ebben a három évben Olvastátok ezt, hogy akkor jellemezünk az egyik trombita megszólal, hogy az összes élő fának és fűnek az egyharmada megég the, the, all the green grass is going to be burnt up az összes zöld füveknek az egyharmada fölperzselődik. Az egyik másik trombitánál azt mondja, hogy az egyik, egyik hegy a tengerbe vettetett, valószínűleg valami vulkán lehet. And, and, and, and the third part of the ocean, and the third part of the creatures. And az összes tengerben élő élőlénynek az egyharmada elpusztul, amikor ez a vulkán vagy ez a hegy a tengerbe vetetik, a hajók 1/3-a megsemmisül. Thir the third trumpet talks the a third of the world's rivers and Am a nagy csillag, the üröm, neveztetik ráesett az élővizek folyamára, és megmérgezi az élővizeket a földön, ez a harmadik trombita. And, and a negyedik trombita talks about the sun, moon and stars, are not shine during part of the day and the third part of the night hogy a, az égitesteknek testeknek az egyharmada meghomályosodik, a, a csillagok, és a napnak az egyharmada nem fénylik. Az ötödik emlékezhetek az, amikor kijönnek a sáskaszerű lények a, a, a mély kútból, és öt hónapig gyötrik azokat az embereket, akikre rajta van a fenevad bégé, a kezükön vagy a homlokon, ezek akiket ugye megszúrnak, úgy gyötrik őket, mint a skorpió, és keresik az emberek azokban a napokban a halált, de nem találják meg a halált, mégsem se tudnak halni. And, and és a hatodik trombita az egy elég rémes trombita, mert ott arról beszél, hogy egy 200 milliós hadsereg a Föld lakosságának az egyharmadát so lemészárolja. This, this is the Ez a nagy nyomorúság idő al idei alatt fog megtörténni, And, uh, we're Ekkor mi még a földön leszünk, de emlékezetek vissza, hogy mielőtt elindulnak a trombiták, az előtt az Isten szolgáit is megpecsételik a homlukokon, hogy őket ne bánthassák ezek a jelek, Mi nem ezektől a trombiták által kiváltott katasztrófáktól leszünk üldöztetve, a mi legnagyobb problémánk az lesz, hogy üldözni fog bennünket az Antikrisztus a keresztény hitünk miatt. And the, and mert mi nem fogadtuk el a fenevelet bégét a kezünkre vagy a homlokunkra, ők emiatt minket üldözni fognak, ugyanakkor az Isten csapásai ránk nem fognak. So hatni. Trumpets -től trumpets -től a Ez a hat uh, trombita, amit a uh, jelenések 8-as, 9 ír az a három és fél év alatt fog történni, amit Jézus Krisztus nagy nyomorúságnak hívott, ami alatt a hívők is itt lesznek, ez a feltámadás és az elragadtatást megelőző periódusban. Amikor viszont megtörtént a feltámadás, és rögtön utána az elragadtatás, ahonnan mi a keresztény testvéreinkkel együtt a mennyegzői vacsorára megyünk, Ekkor történik az, amit a Biblia úgy hív, hogy az Isten haragjának az ideje elérkezett. Ezt a haragot a jelen a 16. fejezette fejti ki részletesen. Na, ott aztán tényleg borzalmas dolgok jönnek, mert ott már nem csak az egy harmada válik a dolgnak használatlaná, hanem az összes óceán és tenger a Földön vérré fog változni. Az összes élővíz, az összes folyó és tó vérré az összes folyó és tó vérré változik a Földön és a napnak a sugárzása hétszeresen fog sugározni a Földre borzasztó hőtárasztva Olvashatátok, hogy ekkor lesz, hogy rágják az emberük a nyelvüket a miatt annyira forróság lesz. Aki érdekel olvasatja a 16. fejezetből, itt ugye Isten haragjának a hat poharat tölteti ki a Földre. Ekkor mi már nem leszünk itt, tehát ezekben a borzalmakban nem lesz részünk. Ez azokat fogja sújtani, akik fölvették a fenevad bélyegét, a homlokukra vagy a kezükre. So when when different bible scholars they say well we're not going to be here during the wrath of God. Amikor asszonyák biblia kutatók, hogy nem leszünk itt, a keresztények nem fognak részt venni az Isten haragjában. Well that's right, we're not. Ebben igazuk van, mert akkor már valóban nem leszünk itt, mert ez megelőzi a feltámadást. Pál is we won't be here for the wrath, mondja hogy nem leszünk itt, az Isten nem haragra tereptetett bennünket, nem leszünk itt az Isten haragjában valóban. De a jelenések 8. és 9. fejezetében leírt 7 trombita alatt viszont itt leszünk, amit Krisztus nagy nyomorúságnak hívott. Ezért mondja, hogy mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után fogunk elragadtatni. so how long is this wrath of God most, <gül> vajon meddig tart az Isten haragjának a poharainak kitöltetése itt a Földön? Like say, rain, he, he Ugye, mert tudunk számolni most már azzal, hogy 7 éves szerződést ír alá az Antikrisztus, amit megszeg három és fél év után, az ezt követő második három és fél az, amit úgy hívtunk a nagy nyomorúság. <gül> Left to go. Tehát ennyi le, a, a, a, a szerződés megszegése után ezek szerint lesz három és fél év még hátra. It, it, 13, 5, a jelenések 13.5-ben nem három és fél évnek hívja, hanem azt mondja, hogy 42 hónapig fog tartani ez, ami and ugyanannyi, mint három és fél év. Revelations chapter 11, verse 3 and verse 6, és jelenések 11.3 és 12.6 pedig napra lepontva mondja, it says, 260 Hogy ez a nyomorúság 1260 napig fog tartani. So that is how long the Great Tribulation will be. Eddig fog tartani a nagy nyomorúság. And in the 1260 days, this is not our solar can calendar, which is 165 and a quarter. Ezt úgy számoltuk ki, talán emlékeztek múltkor, a quarter, hogy a bibliai év az nem 365 napból áll, mint a mai kalendárium, hanem 360 napból, ezért, hogyha összeadod a három és fél évet, kijön az 1260 nap. Is 360, 360 nap ugyanis egy bibliai év. You, Azoknak, akik jó fejszámolók, saying, hey, that's mielőtt that's any any megütköznének, you. hogy miért 1260 nap, 3,5 év, vagy a 42 hónap, azért, mert 360 so know, nap, 360 van tehát a Szentírásból napra pontosan ki lehet számolni több helyen is utal rá, hogy milyen hosszú lesz napban hónapban és évben meg a nagyomorúság then it says after the tribulation jesus comes with the clouds of heaven to gather together the elect from all over the world all the saved azt mondja a tanítványoknak máté 24 29 31-ben, hogy mindjárt pedig a manapok napok nyomorúságai után, tehát a három és után megjelenik az ember fiának jel az égen, és összegyűjti az ő választottai. Megtörténik az ergatatás és a feltámadás. God, to to 12, ahhoz, hogy megértsük, hogy az Isten haragja milyen hosszú ideig tart, ahhoz a Dániel fejezetéhez kell lapozunk a Bibliában, méghozzá a 12. fejezethez. Okay, az Isten haragjának az időtartamáról azt írja. Kezdjük mindjárt az első versel. Hogy és az időtől fogva, hogy elvétetik a minden napi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Tehát okay, so uh, verse 11, it 11. vers Pontosan azt mondja nekünk, hogy 1290 nap lesz onnantól, hogy feltétetik a utálatos. A, a fejszámolóknak, teszem föl a kérés, ez mennyivel hosszabb, mint az 1260 nap, amiről tudjuk, hogy annyi a nagyomróság ideje? 30 nappal így van. 30, 30, 30 nappal hosszabb pontosan 30 így, van. így van. Tehát ugye látjuk azt, hogy ismerjük a nagy nyomorúságnak az idejét, az 1260 nap, de most Dániel 2-ből látjuk, hogy van egy másik, egy 1290 napos periódus is, ami 30 nappal pont több, mint a nagy nyomorúságnak az ideje. Tehát az történik, fölmerül a kérdés, hogy vajon mi történik abban a plusz 30 napban, amiről itt a Dániel próféta beszél. Main during this 30 days. Ebben a 30 napban két fő esemény történik egymással párhuzamosan, egy időben. Anybody anybody have... Aki figyelt idáig, visszatudja következtetni, vajon mi történik egyszerre az alatt a 30 nap alatt. A mennyei téren, a mennyei síkon és a földi síkon. Hol vagyunk mi az 1260 nap után? Fönt, így van, a bárány mennyegzői vacsoráján. Mi bulizunk, mondhatjuk így, mi, mi már köszönjük szépen, ugye fönt vagyunk az urnál, éneklünk, eszünk. Ugye uh, fog fogunk tudni emlékezetek vissza. Ott, ott <Zs1> vagy elvett... evete, ő sütötte nekik a halat. Gyertek legyen, de gyertek együtt. Ébként, ha valaki nem akar, nem kell, hogy egyen. A mennyország erről szól, lehet enni, meg lehet nem enni. Tehát ahogyan ahogy szeretnél. Szóval nem nem éjjel, hanem de ha széhe, ha nem eszel. De ha enni szeretnél az ízekedvére, akkor természetesen lehetsz. Tehát okay. minden tehetsz az élvezet kedvéért, so, ha szeretnéd. A jelenés no. uh, a jelenések 19. fejezetéből tudjuk, 9-es és 11-es vers közötti szakaszból, hogy mi az, a feltámadás utáni 30 napban fönt leszünk az úrral ezen a bizonyos bulin, ezen a menyegzői vacsorán. The people who worship the Antichrist and receive the mark of the beast worship the image of the beast, they are az emberek, receiving the wrath of God at the same time that we're having the. Akik viszont fölvették a kezükre és a homlokukra a fenevad bégét és emiatt nincsen benne, a úgy az életkönyvében ők meg lemaradtak a földön, nyilván nem ragadtatottak el és őreiük töltetik ki az Isten haragjának a hat pohara, amik ezekkel a borzalmakkal járnak, amiről az előbb beszéltünk. So those two main events are happening during that extra. Tehát ebben a 30 napban, ami miatt 1290 napnak hívja Dániel, ebben a 30 napban történik párhuzamosan egymással ez a két dolog. Amíg mi az Úrral vagyunk, addig lent az ördögöt és a fenevadott követők szenvednek az Isten haragától. Ez a 30 nap, ez ez a 30 nap, Szorosan és pont akkor kezdődik el, amikor megtörtént a feltámadás és az elragadhatás, amikor az 1260 nap lejárt. Jó, idáig számoltatok, akkor nézzük, hogy mit mond a 12. vers. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Now there's, there's another time period, Na most már megint van itt egy új periódus, hogy vajon akkor mi lehet az az 1335 nap? Na most ez mennyivel több, mint az 1290? 45. Nagyon jó, 45 nap. Tehát ott van egyszerűen egy 30 napos periódusunk, amit most már tudtok, hogy ez a ö, mennyegző, Közben lent a Földön az Isten haragja. És most jön ehhez még további egy 45 napos periódus. Ha összeadod a 30-at és a 45-öt, akkor mennyi összesen az Isten haragjának az időtartama? 75 nap, így van. Írta it? so -e egyszerűen this 75 napig tart, 75 napig tart az Isten haragjának az ideje. And and party for 30 days, Na most ennek az első 30 napjában tart a menyegző fönt az Úrral when we start that next 45 days csak hogy arra lehet következtetni The first 30 days it looks like the first five vials of wrath are going to be out a Bibliából, hogy ez első 5 harag pohár az első 30 napban fog kitöltetni a földre az alatt, amik tartam ennyekző addig az elsőt az elsőötöt meg is kapják a földön valtanemberek so this next 45 day period which is going to be under the sixth vial is going to be a battle Of Utolsó hatodik pohár Isten haragjának a kiöntetése az veszi a kezdetét majd ennek a 45 napos periódusnak, amit úgy ismerünk a jelenség könyvéből, hogy az armagedoni csata. Az armagedoni csata fogja lezárni az ember uralkodásátnak az korszakát a Földön. At the battle of Armageddon, which we'll cover just a we come back with Jesus. To destroy the Antichrist and his az Armageddon csatában, ahogy erről mindjárt beszélni is fogunk, az fog történni jelenes 19 szerint, hogy Krisztussal együtt a megváltott szentek serege, mi a mennyegző után visszatérünk, és megsemmisítjük az Antikrisztusnak az egybegyűlt seregeit, mindazokkal, akik fölvették a fenevad bélyegét a kezükre. 16, 12-14, 16. És hogy ezt bebizonyítsam nektek, másra nincs szükség, mint hogy elolvassuk a jelenések könyvéből a 16. fejezetből a 12. 14. verset. A 6. angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad -a annak vize, hogy a nap kelet felől jövő királyoknak út készítessék és láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy, har nagy, viadalának, eh, nagy napjának viadalára. Egybegyűjték azért őket arra a helyre, amelyet zsidóul, Armageddonnak, ami egy zsidóul Armageddonnak neveztetik. Right? So under the sixth file during the wrath of God is when the battle of Armageddon will take place. hogy az Isten haragja, hat haragpohárának, a hatodik pohara az ami az Armageddon csatát jelezi. So when you hear of Bible scholars or Bible teachers saying, well, tehát ezért, hogyha olyanokat hallottak a rádióban, mert szoktak ilyeneket mondani, hogy ez az Armageddon ez egy ilyen nagyon népszerű kifejezése vált. Majdnem minden összeomlás, meg nagy dolgot Armagedonnak hinnak, ma már ez egy ilyen szállóigévé vált. Tehát, hogyha valaki neked, akár geopolitikus vagy, vagy biblia szakértő azt mondja, hogy az Iránnal hamarosan induló csata, az lehet, hogy az lesz az Armagedoni csata, vagy hogy mi részt fogunk venni az armagedoni csatában, innen a földről adnak, ne higgyetek, mert az tisztán látható, hogy az csata a leges legvégén lesz a dolgoknak, már az elragadtatás és a feltámadás után. A felül nincsen kétel, hogy az antikristus rengeteg háborút fog folytatni. Daniel Chapter 11 verses 21 through 45 talks about the antichrist fighting five or six different wars. Ha valaki olvasa Dániel könyvének a 11. fejezetét, ott a 22. verstől a 45. versig tartó szakaszban. Arról olvashat, hogy öt, de valószínűleg, hogy hat különböző háborút fog az Antikrisztus vívni a rövid uralkodása alatt. És ezeket mind meg is nyeri, kivéve az utolsót, az Armageddonet. Okay, let's look at the 19, 11, uh, 19, Nézzük meg, hogy mit mond a jelenések 19. fejezete az Armageddon a csatáról a mi szempontumból, a szentek szempontjából. És, ha, és látám hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És mennyei seregek követék vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta öltözve, és az ő ruháján és az ön tomporán, odavala írva az ő neve, királyok kirája és az uraknak ura. Mert minden nép, népet ütközetre gyűjtök, ez nincsen ott. De minden épet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat, és megszeplősítik az asszonyokat. De ez már a Zakariásból jön, úgyhogy ez a következő anyag része. So, how's the war being the Tehát ki harcol az Armageddon a csatából, ki harcolnak egymással? Huh? Who's fighting? We are. Mi harcolunk egyik részről, mi jövünk vissza Jézussal együtt a fehér lovakon, azért, hogy elpusztítsuk az Antikrisztus, az Antikrisztus erőit, az ő hadseregét és az összes embert, aki őt imádta. Még a lányok is jöhetnek. Meg lesznek hívva. Ilyen lesz a csata. see Mindjárt, Z okay. mindjárt um, meglátjuk, hogy mi lesz a kimenetel um, ennek 14, a csatának. De előtte nézzük meg, hogy Zakariás. 14, Z Z 14 verses 2 through 5. Zakariás uh, 14. hogyan írja le ugyanezt a csatát.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 Kelet felé és nyugat felé igen nagy völgyé, és a hegyek fele, észak felé fele pedig dél felé szakad. Tehát arról beszél, hogy visszajön az ura, ura a seregeknek, ura, ura és vele az összes szentek együtt érkeznek. Tehát ugyanaz mondja, hogy Zakariás, mint amit a könyve is mond. Úgyhogy, ha valaki valakinek kedve lesz a csatahoz, a harthoz, akkor fought lehet. That, uh, Visszatérhetünk a Föld inváziójában Now, Krisztus oldalán. The thing, if, if you look at verse 2, it talks about the, you know, it's like this war, the the Antichrist that says that the, uh, the, in in Israel the houses were right in English it says rifled, it means the houses were like Látszik ebből a versből, a második versből, hogy Jeruzsálemet majdnem teljesen tönkreteszik ebben a csatában. Azt írja, hogy az Antikrisztusnak az erői megszállják Jeruzsálemet, megszállják a házakat, kirabolják, még az asszonyokat is megszeplősítik. Megszeplősítik az asszonyokat, ezt mondja ez a vers. And that is a polite way or a nice way the Bible refers to as the yeah. Israeli girls are going to get raped egy, by uh, the uh, Antichrist military az a bibliai forces. And notice it says there as well that at this time when Jesus comes in the battle of Armageddon with us with him, the saints with him, he's finally going to touch down on... És nagyon érdekes, hogy itt írja a Zakariás, hogy visszatér csatázni, és ekkor leszáll az olajfák hegyén, és a lába alatt ketté válik a hegy. Tehát ha összeszámoljuk, föltűnt, hogy tulajdonképpen Krisztusnak három eljöveteléről van szó? Az első, amikor kis babaként megszületett, felnőtt, Hirdette az evangéliumot, majd keresztre feszítették, ahol meghalt a bűneinkért. Ez volt az első jövetele. A második jövetele, amiről a Mátéban olvashattunk, hogy mindjárt pedig a ma napok nyomorúsága után megjelenik a felhőkben. De amikor a, a... a... a... Timotusban és a Tesalonika olvasunk a feltámadásról és az elragathatásról, akkor csak annyit mond nekünk az ige, hogy és ekkor találkozunk az Úrral a felhőkön, és eképpen mindenkor vele leszünk. Tehát akkor nem jön le a Földig, csak a felhőkig jön el. Viszont Amikor harmadik alkalommal, a alkalommal eljön, eljön, akkor olvashatjátok Zakariásból, hogy eljön harcolni az armageddon csatában, de akkor le is száll, méghozzá az Olajfák hegyén száll. And hogy Jesus received a angel come in Krisztus visszajön eh, az Akariás 14 szerint az olajfák egyele szállni ez egy proficiának a beteljesedése mert nyilván ismeritek az apostolok cselekedeteikből azt a részt amikor azt mondja eh, már a feltámadása után Krisztusról Ugye, és amikor ezeket mondotta az ő látokra felemelteték, és felhőfogál őt szemeik elől, és amint szemeiket az égre függesztették, amikor ő elméne, íme, két férfiú állatot meg mellettük, fehér ruhákban, kik szóltak is. Galiléa férfiak, félfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, és aképpen jő el, amiképpen láttátok őt föl is menni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, amely hivet, hivatik Olajfák hegyének, amely Jeruzsálemben van egy szombatnapi járóföldre. földre. Right, so this... Tehát... so does... so he... Krisztus a második visszajövetelekkor nem tölti be ezt a proféciát, mert nem jön le az olajfák hegyére, akkor csak az feltámadás és az elragadatás történik meg, és a felhőkben találkozunk vele. Ez a profécia, amit a két angyal mondott, az ő mennybe menetekor. Ez az armagadon csatánál teljesedik be, amikor Krisztus valóban visszatér a földre, so, és az olajfák hegyére leszáll, so ami he ketté válik he he down, he Olives, and then, and then a hegy. Leszáll az olajfák hegyén, az armadon a és egy hatalmas földrengést ír le a zakariás, amiben ketté válik a hegy, és egy óriási völgy keletkezik. And now let's look at the, of the of Let's go back to the scriptures, let's look at. Chapter 19, verses 19 through 21. Nézzük meg, hogy mi lesz az Armageddon csatának a kimenetele. Ezt a jelenések a 19. fejezetéből tudhatjuk meg. <kül> és látám, hogy a Fenevad, az Antikrisztus, és a Föld királya és az őseregeik egybegyültek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a, aki a lovon ül vala, és az őserege ellen. És megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten, elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovan ülőnek kardjával, karjával, ő szájából jö ki, jö valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak a húsával. Right, so this is uh, the anti Antichrist, the beast there is thrown into the lake of fire, along with his Manager, Tehát látjuk azt, hogy mi történik az antikristussal és a hamis prófétával, aki az ő and propaganda minisztere, ők ketten elevenen a kékővel égő tüzes tóba vetetnek. És a többi, aki ott volt a csatában, az antikristusnak a követői, azok pedig mind megöletének and annak a kardjával, a lovon ülőnek a kardjával, ami a szájából jovan ki ekkor történik meg az, amiről a jelenések 20. fejezetének az elején olvashatunk, hogy miközben az Attikusos és az ő ö, hamis profitája a kénkővel égő tüzes tóba mennek, az ördög pedig megláncoltatik, megkötöztetik ezeresztendőre. Úgy írja a vers, hogy... És láték egy angyalat leszállni a mennyből, akinél vala a mélységek kulcsa, és nagy lánca kezében, és megfogál sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözi azt ezeresztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé elnehitesse a népeket, míg betelik az ezeresztendő, azután el kell oldostatnia egy kevés időre. Oké, szóval ő fogja megkötözni, mert. Be zárva ezer évre, ahogy haladunk az anyagban, majd eljutunk But, oda is, hogy mi történik, amikor amikor eloldatik ő egy rövid idejére. Egy rövid and, időre, amikor persze bajt fog fogozni. As, as, as, as uh, ahogy, ahogy olvashattátok, a hatodik uh, uh, Isten haragjának a kitöltetésekor. Emlékezettek arra a versenhol, azt mondja, hogy összeegyültöttek a királyokat mind a föld kereksegeéről, hogy hadakozzanak a lovon ülővel szemben. And in Revelation 16 verses 17-21 you have the seventh file and and look what this says about what's going to happen to the earth, what's going to happen to the city system, the commercial system. Viszont azt is meglátjuk, hogy mi történik, amikor a hetedik utolsó Isten haragja pohara kitöltetik a földre. Ekkor az fog <coughs> It eh, akkor az történik, hogy az utolsó haragpohár kitöltetésekor azt írja, hogy egy akkora földrengés lesz, amiben a pogányok összes városa összeomlik, egyetlen egy város sem marad meg, minden összedől, ami a földön létezett destroyed látható hogy olyan óriási földrengés lesz micsoda yeah. szörnyű okay. uh, szó szerint így szól amit erről mond a, uh, az írás a hetedik angyal is kitölti az ő poharát a levegő égre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi széktől, amely ezt mondja, meglett. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lő nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta emberek a földön vannak, ilyen nagy földindulás, ilyen nagy. És a nagyváros három része szakada, és a pogányok városai elesének, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. So is, és meg azt is írja, és minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtattak többé. So And hatalmas nagy földrengés rázza meg még utoljára egyszer a világot, amilyen soha nem létezett. E az 7. Poharkitöltésekor. Magyarul úgy írja, hogy a pogányok városai. Hangolva úgy ér, hogy a nemzetek városai Tehát magyarul az összes város összeomlik. Ekkor a földrengyés Sokan azt gondolják, and nem csak biblia de geológusok is, hogy amikor ugye történt a nagy vízfakadás és a, a, az özönvíz, akkor megdölt a tenge, mint ahogy tudjuk, 20-valahány -20 -20 fokban ugye dölt tengéje kering a kering az a Föld. És azt gondolják többen, hogy az Úr ebben az utolsó nagy földrengésben fogja visszállítani a Földet az eredeti a ahol az özönvíz előtt állt. Az fogja okozni ezt a hatalmas nagy földrengést. És onnantól kezdve olyan kellemes időjárás lesz a földön, ami most nincs. A föld miatt van az, hogy helyenként borzasztó meleg van helyenként, írtó hideg van, akkor visszaáll a föld, akkor mindenhol nagyon kellemes éghajlat lesz rajta. Hogy eredetileg anyway, is volt. So that's the thing, you understand. Babylon is, is represents the whole commercial system, the city system, commercialism. Amikor ez a vers arról beszél, hogy leomlott a nagy Babilon, Babilon az, az egy szimbólum, az tulajdonképpen az egész világnak a kereskedelmi rendszerét, ezt a mai korrupt anyagias rendszert szimbolizálja. De amikor a jelenések 17. fejezetben olvasunk, a pará, ö, ö, minden paráznák anyja, a Babilon anyja az egyetlen nagy, aki mindegyik fölött áll, Szó szerint így írja az ötödik vers, hogy és a homlokára egy a írva titok, Nagy Babilon, a paráznáknak és a Föld utálatosságainak az anyja, tehát egy szeméről van szó. Legtöbben arra gondolnak, hogy ez az Egyesült Államokat jelenti. Ő a nagy parázna, minden paráznák anyja, mert ő téveítette el a népeket. És and, and in Revelation 1716 We see during the Tribulation that the ten kings will join with the beast, the Antichrist, and burn the the whore, which is just at this point just a folytatól of harlots, which is America. Az a pont, amiről már előzőleg beszéltünk a nukleáris háború kapcsán. E, azt írja el a Babilonról a 17. fejezet, hogy és a tíz szarv, amelyet láttál, a fenevadon, ezek meggyűlik a paráznát, ugye a, a minden paráznak anyját és kifosztják és teszik, és eszik annak húsát és megégetik őt tűzzel Tehát the kings destroy the US the the the az antikristus lesz az aki majd ezzel a tíz királlyal együtt megégetés elpusztítja a nagy paráznát, az egyesült államokat ezt követően fog csak későbbek következni azt, amikor, az, amikor Krisztus az egész világot megrázza, és az összes váraszt elpusztítja, ami a Babilan. To bury the dead. Aki olvasta Ezekiel a 39. fejezetét, az olvasat az Almagyani csatának a részleteiről is, arról számol be Ezekiel, hogy hét hónapon keresztül tart, csak amíg a halottakat eltemették, akik elpusztulnak az Armagedoni csatában. to azt hisz, hogy ezek a 39, azt mondja, hogy külön, külön lesznek arra a csapatok, akik megjelölik a halottakat, mert annyira rengeteg ember, vagy nem lehet egyszerűen őket mind eltemetni és azonosítani őket. Azonosítani kell őket a temetés előtt, ez egy komplet nagy munka lesz, ugye több mint fél évig fog tartani. És még azt írja azután, ez a hogy hét éven keresztül fogják az ott megsemmisült harci eszközöket eltakarítani. We are the with Jesus. És az történik, hogy amikor vége az armagadéli csatának, amit megnyer Krisztus a Szentjeivel, onnantól kezdve a Szentek fognak uralkodni a Földön. Tehát érdekes azért azt megnéznünk, hogy amikor Krisztus visszatér másodszor, és megtörténik a feltámadás és az elragadtatás, akkor azonnal beavatkozik Krisztus, és lemész száraja az Antikrisztust és az ő seregeit? Nem. nem. Amikor eljön másodszor, még ez nem történik meg. Ekkor az történik, hogy föltámadnak a sírból a meghalt testvéreink, mi pedig elragadtatunk velük együtt a levegőben, akik még életben maradunk, és a főmaradó periódusban, amikor mi az Úrral vagyunk a mennyegzői vacsorán, addig az Antikrisztus folytatja a a hatalmát. The Battle of Armageddon is when he is when he is defeated by Jesus and, and his armies. Hetvenöt napon át, még nem éjön az Armageddon csatának a vége ahol ő legyőzeti és a méjbetvettek láncokon ezért. And ezer that's the speculation that the first 30 days, the 1290 would be our married supper and the first vials of wrath are being poured on the on the earth by that Igyekei, az a bizonyos 75 nap, aminek az első 30 napja még egyszer az a mennyegzői vacsora, miközben az első 5 pohár kiöntetik, az első 6 pohár kijöntetik, és utána pedig jön az Armageddoni csata, ami 45 napon keresztül tart. Így jön ki az, hogy 1335 nap lesz, mert ez adja ki pont azt a 45 napos periódust, ameddig tart az Armageddoni csata. So, and then that's when, and that's when we take over the, and start ruling the world, and that's when the age of man at the Battle of Armageddon, the age of man as we see now in the world has ended. Az Armageddoni csatának a vége fogja lezárni azt a periódust, amit úgy hívjuk, hogy az ember kora a földön, amikor az ember uralkodott a Földön. Okay, now let's look at again. There's another point in regards to Daniel 12:12. 12. Let's read that. Dániel 12. fejezetének a 12. versében még van azért egy olyan pont, amire érdemes kitérnünk. Ami pedig azt írja, hogy boldog, vagy más fordítások szerint áldott, aki várja és megéri az 1335 napot. Okay, so now it says, and it says, blessed is he that waiteth and comes to the 1335 days. In other words, the person who goes from... When the wrath starts 75 ez azt jelenti, hogy a Biblia boldognak vagy áldottnak hívja azokat, akik túlélték, ezt az 1335 napot magyarán túlélték az összes hadcsapást, hogy az első hat pohár kitöltetését, a rémségeket, a véréválló tengert, meg az egyebeket, plusz még utána túlélték a 45 napos armagedoni csatát is. So who are these Akkor kik, ezek a, kik vajon ezek a boldogok, vagy ezek az áldottak? And I think in the Hungarian the translation is happy people. Igen, magyarul ugye boldognak írja, angolul áldottnak hívja őket a Biblia. De kik lehetnek azok, kik azok a boldogok, akik túlélik ezt a sok rémséget? Mi Ez a keresztényekról szól szerintetek, akik, túl, akik ezek a boldogok, akik túléltek mindezt? Akkor inkább úgy kérdezem, hogy mi már mikor vagyok boldogok? Mi már akkor nagyon boldog vagyunk, amikor elragadtatunk, nem itt a végén. Mielőtt ez a 75 napos rémség elkezdődne, mi azelőtt már nagyon boldog vagyunk. Mert elragadtattunk. Vagy about the people of? Miért most azok akik viszont együtt harcoltak az antikristussal és felvették az őz jelét a kezükre vagy a homlokukra és imádták a fenevadat, vajon ők lesznek ezek a boldogok? No, they're not. Let's azok uh, egyáltalán to, nem lesznek boldogok. Up, 14, azokat fogják 7 hónapig temetni. Have to Hogy Revelations 14, 9 12 gives us a picture of what happens to az, hogy mi történik azokkal, akik fölveszik az antikristus bélyegét, azokról egyértelműen ír a Biblia, méghozzá jelen is a 14. versében, ahol azt mondja, hogy 14. fejezet 9. verstől, és a harmadik angyal és követély azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét fölveszi a homlokára vagy a kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, vagy valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Right, so that gives us a pretty clear picture. Ebből tisztán látható, hogy aki fölveszi az Antikristus bélyegét, azok egy kicsit boldogok, azok ott fognak kínosztatni rettenet és kínok között. Mi se lehetünk azok a boldogok, miben már rég ragadtattuk, mi már nagyon boldogok vagyunk addigra. Az Antikrist and receive the 666 mark of the beast, követői they're, they're be they're they're the mindenki, or blessed aki people. a 666-ot fölvette, és együtt so és az Antikristus nem lehet. Tehát még mindig nem tudjuk, hogy Where kik ezek from? az who áldott emberek honnan jöttek ezek az áldottak vajon ezek kicsodák. Hmm? Nem, mert hogyha meglettek változva a nagy uh, no, no, in the wrath, so. Elég nehéz lesz ott meg, the wrath. Mert akkor már mindenki elmegy, akitől egyáltalán az evangéliumot hallgathatnák, és azt is írta a Biblia, hogy meg nem térének az ő gondosságaikból. Tehát keresztény akkor már nincs a Földön akkor már nincsenek keresztények. Hanem inkább valami olyasmire lehetne itt következtetni, okay. hogy olyan emberekről van itt szó, akik nem vették fel a fenevad bélyegét. Ugyanis, amikor az Antikrisztus megszegi a szerződést a hét év felén, és elindult kezdetét veszi a nagy nyomorúság három és fél éven, akkor nem mindenki, aki nem keresztény, fogja fölvenni a fenevad bélyegét, és fogja automatikusan imádni az Atikrisztust és az ő bélyegét. Az az nyilvánvaló, hogy mi, mi keresztények leszünk az elsők, akik ezt nem veszük föl magunkra, mert ha valaki tudja, hogy mi az, azok mi vagyunk. De lesz egy csomó olyan ember, rajtunk keresztényeken kívül, mint például az ortodox zsidók, a muzulmánok, akiknek a Mohamedán vallás tiltja azt, hogy egy bálványt imádjanak. Tehát nem fognak ők senki mást témádni a saját Mohamedjükön kívül. És, és lesz egy csomó ember, akinek lehet, hogy semmiféle vallása nincs, csak egyszerűen dacból, vagy lázadásból. Azt fogja mondani, hogy én pedig nem fog egy diktatúrának behódolni, nem gyűröm be magam alá. Egy ilyen rendszernek. Ezt, ezt a most lehet látni, hogy már most kezd hatalomra lépni, tehát építik szinte a szemünk láttára. A, az, a És rengeteg cikket lehet olvasni, amit nem keresztények írnak, hanem olyan meggyőződéses emberek, akik látják a veszélyt annak, ami történik a világon, akik nem lesznek hajlandók behódolni ennek az új diktatórikus, központosított rendszernek. De nem keresztények. És következheti lehet, a Dániel éppen az Antikrisztusnak a csatája, a háborúiból, hogy amikor ő kötelezővé teszi a, fene, a, a fenevad végének a viselését a három és fél évtől, az utolsó három és fél év elejétől, akkor lesznek komplet nemzetek, országok, akik el fogják utasítani azt, hogy ők ebben a rendszerben részt vegyenek. Nyilván ezekkel fog ő állandó csatába lenni. 11, just 40. To 45. Daniel and, and you see that, that during people, the trib here, you're going to see countries are going to go are going to fight him, and, and and during the trib, because the antichrist saying he's God, he's going to abolish, he's not just going to abolish Christianity, he's going to abolish Judaism, Islam, uh, uh, Bahai, every religion, he's because he's not going to regard any god. It says in Daniel 11:37. Emlékeztek be arra, hogy <coughs> tudjuk azt második be, uh, uh, uh, a kettőből, hogy aki maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, tehát ő minden vallás meg fog tiltani, nem csak kereszténynek lesz illegális lenni, hanem bármilyen más vallás az üldöztetés fog szenvedni, mert ő fogja magát Istennek tartani. Tehát mindenki másra, aki ragaszkodik a hitéhez, ugyanaz fog vonatkozni ilyen értelemben, üldöztetést fognak szenvedni. a lot of people are going to worship him. Nagyon sokan fogják követni az Antikrisztust, és valóban nyertes, nyertese lesz a legtöbb csatájának, ugye kivéve az utolsót, de nem lesz azért neki olyan fenehig fel a dolga abban a rövid időben, amikor uralkodik, mert rengeteg ember fog és nemzet lázadni ellene. From 40 to 45. A Daniel 11. fejezetében most nem az egész ide vonatkozó rész, csak egy rövidebb részt engedjetek meg. Azt hírja, hogy de a végidején, az Antikisztusról beszél, összetűzve a déli király, mint a forgószél, úgy megy rá az északi király, szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, előzönli, és végigjárja azokat. És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek, de ezek megszabadulnak az ő kezéből. Az Ebom, a Moab, az Ammon fiainak színe java. Kezeit az országokra veti, és Egyiptom földe meg nem menekedhetik. És ura lesz Egyiptom aranyának, és kincseinek, és minden drágalátos javainak Líbia beliek, és szerecsenek, is lesznek az ő kíséretében, de megriasztják őt a napkeletről és az Északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy elveszten és megöljön sokakat. És felvonja, az ő sátorán, és felvonja az ő sátorpalotáját a tenger és a dicső Szenthegy között, és végére jut, és senki sem siratja. So there you see, this, Tehát ebből this lehet látni, is hogy years, so North, az utolsó három és fél évben az Észak királya, aki maga az Antikristus, az, az a déli királyjal egy komoly nagy csatában lesz. Most arra lehet következtetni, hogy a déli királya, az az egyesült államok és Izrael lesz együtt, aki csatázni fog az Antikristussal. And then he has the east, which a lot of Bible scholars believe it's talking about China. China will uh, might join and cooperate with the world government under the Antichrist during the first two and a half years, but it looks like they may break they may break with the Antichrist when he breaks the covenant, and says he's God. So the, it says, but tidings out of the east, érdekes, a lot hogy like the Eastern countries. emlékeztek, like amikor China, az egyik pohár Indonesia, kitöltetik, eh, amikor az armagedonok csata előtt azt mondja, hogy is, eh, az Eufrates kiszáradta hogy utat készítsen a keletről jövő népeknek, emlékeztek erre? Ezt még ott írja a jelenések könyvében, ugyanakkor Dániel pedig azt írja, hogy megri megriasztják őt a napkeletről és éjszakról jövő hírek. Tehát feltételezhetjük azt, hogy amikor megszegi a szerződést, akkor Kína például, vagy valamelyik nagy keleti nemzet nem lesz a szövetségese, mert ezek ellene vonulnak, át a kiszáradt eu -en, és ennek meg is rettentik őt a hírei. Tehát ezekkel is harcolni fog feltétlenül Kínával, ők a legnagyobb keleti nemzet. Uh, just this is food for thought is that we're, we're seeing these wars, kings of the east, and and don't forget, it, this war is happening before Jesus comes in the trib, but you notice in Revelation 16, 12, it talks about during the wrath of God, it says um, the Euphrates River is dried up at the kings of the east nem csak a végén fog rengeteg háborút vívni, hanem az egész három és fél éves periódus alatt egyik háború a másikat követi, vagy lehet, hogy egyszerűen is há e e háborúzik ezekkel a népekkel, viszont az utolsó nagy megméretetés, amikor ez a három tisztátalan lények kimegy, hogy egybegyűjtsék a föld királyait, hogy hadakozzanak a szentek ellen, ez az Armageddoni csata, ahova úgy tűnik, hogy fölvonulnak maguk a kínaiak, és hogy valami keleti népek ezen a bizonyos kiszáradt eufrát eszen keresztül. It's like these king, the east, not coming to fight Jesus and the saints, to fight the and his there in Az Israel. ami Nagyon érdekesebben, ebben, hogy ezek a keletről jövő népek, akiknek az uh, akadálytalan áthadásukra kiszárítja az úr az Eufrates, ezek nem a szentek ellen jönnek háborúzni, hanem ezek az antikrisztus erői ellen jönnek keletről, ezért is írja ez a vers, hogy megriasztják őt a keletről jövő hírek. And the kings of the are the against the Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a keletre jövő Antichrist. népek, hiába keltek át az át, kiszállat Eufratesen, vesztésre állnak, mind egész addig a pontig, amíg meg nem jelenik Krisztus a fehér lovakon együtt az ő szentjeivel, és mi nyerjük meg aztán a csatát. So these, these tehát, hogy megválaszoljuk, hogy vajon kik ezek az áldott emberek, ezek azok az emberek, akik átélték a nagy nyomorúságot velünk együtt, de utána, miután nem ragadtatnak el, mert nem keresztények, még túlélik az Isten haragjának, a pohrainak a kiöltetését, sőt, még utána túlélik az Armagedon-i csatának az idejét is, És mivel No, ha nem fogadták el Krisztust, de nem vették fel a fenevad bélyegét sem magukra. De, hogy, hogy miért nem, nem fogadták el a vallásuk, vagy bármi miatt nem fogadták el Krisztust itt az életükben, ahogy mi megtettük. Ezért nincs részük sem a feltámadásban, sem az elragathatásban, mint hogy nekünk. De mégis áldottak, mert túlélik ezt az összes rémséget, és kezdetét veszi az ezeréves birodalom Krisztusnak az irányításával, abba viszont ők bele, túlélték az egészet, és abban találják magukat. During the millennium, right? Már csak azért is logosogosan következik mindez, mert hogyha visszagondoltak abba, hogy mi megkapjuk a mennyei ajándékunkat Krisztustól közvetlenül az el, a feltámadás után, az elragadtatás után a mennyegzői vacsorán, és azt mondja, hogy éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. És vajon ki fognak uralkodni a keresztények, senki nem marad? máson Magunkon? fognak uralkodni a keresztények, ha senki nem marad? Egymáson? Magunkon? Nem. Itt vannak ezek, a, áldottak ezek az emberek, akiket túlélték, ezek óriási számban lesznek, akik túléltek mindent, ezek fölött fognak uralkodni eh, Krisztus szentjei együtt vele. És mit gondolsz, hogy mire lesz szükségük ezeknek az embereknek? Mert rengetegen lesznek. Vajon mire lesz szükségük? Így van ugyanúgy fogunk bizonságot tenni az Úrról, és evangélizálni fogunk, ahogy itt is tettük a Földön, ezeknek a népeknek. És meg kell nekik tanítani az evangéliumot, és meg kell tanítani nekik a Bibliát, mert nyilván nem ismerték, azért maradtak ott a Földön. Meg kell őket tanítani az Úrnak az útjára. Mert nyilván ott állnak majd tanács talánul, amikor ez a sok rettenet történik körülöttük, és egyszer csak csönd lesz vége, és válaszokat akarnak várni, hogy akkor most mi van. És mi leszünk azok, akik az értelmesek, ugye, hogy hívja Dánia hogy mi leszünk azok, akik elmagyarázunk azt, hogy mi is történt velük, hogy mi volt a bibliai terv, és hogy most mi fog következni. És Rengeteg nemzetből lesznek emberek, akik túlélik mindezt, ezek fölött fognak uralkodni a millennium, valaki például kérdezte azt, hogy igen, akkor az ezeréves birodalomban, amikor oda akkor lesznek még különböző nyelvek? Lesznek nemzetek és nyelvek, magyarok, angolok, németek a különböző nemzetek, akik a földön még itt fognak élni, továbbra is a saját nyelvüket fogják beszélni. Nézzük meg Dániel 7. fejezetének a 14. versét. Jézusról beszél, és ad hatalmat és dicsőséget és országot és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála az ő hatalma, örökké való hatalom amely el nem múlik, az ő országa meg nem rontatik. Tehát és ad a ország ahol minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála. Tehát Bizony, az ezer éves birodalomban, ahol ezek a boldog túlélők nagy számban ott élnek a Földön, ők még mindig nemzeteket alkotnak, akik a saját nyelvüket beszélik. Ja, minden nép a saját nyelve szerint. Te, tehát nyilván, hogyha lesznek ezek között az áldottak között, reméljük magyar, magyarok is, akkor mi magyar keresztények, Feléjük fogunk tudni, szolgálni. Magyarul. Azt persze valószínűsnek tartom, hogy az új, nem rothandó testünkben, ami Krisztus szerinti test, sokkal gyorsabban fog tudni nyelveket tanulni, tehát feltétlenül bárki másnak is fogsz tudni szolgálni. nézzük Mit ír erről a jelenések könyvének a 20. fejezete? És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak a lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért, és az Isten beszédért akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették fel annak bélyeget a homlokukra és a kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. És érdekes, továbbá még azt is írja, bár ez nincsen kivetítve, hogy ezután, az ötödik vers úgy folytatódik tovább, hogy a többi halottak pedig meg nem, nem, meg nem elevedének, tehát föl nem támadának, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Oké, ez mondja, hogy a for. Tehát a megváltott keresztények, azok ezer évig fognak uralkodni együtt Jézussal. De azt ne felejtsük el, hogy amikor megjelenünk a feltámadás, illetve az elragadtatás, ami egyszerre történik a két esemény, megjelenünk Krisztus, a Krisztus ítélőszéke előtt, és megkapjuk a mi jutalmainkat, ott nem fog senki más rajtunk kívül megjelenni, csak a Krisztusban meghalt hívők. Vagy meg, még meg nem halt, de föltámadott hívők. But the, but the dead, people, Tehát képzeld el, hogy az a rengeteg sok ember, lived, aki valaha élt Ádámtól fogva, és nem fogadta el az életében Jézust, az ő vérét, ők, ők bizony meg nem elevedének még ezer évig, még nem lenem telik az ezer esztendő, amiről majd később lesz szó, akkor jön el, a fehér királyi trón ítélete, ahova mindenki oda fog állni, aki valaha élt és nem fogadta el Jézust. Mindenki aki nem volt megváltva, annak meg kell jelenni majd annál az ítéletételni. És nyilván, amikor ez az utolsó nagy ítéletéttel meg lesz, ahol nekünk már nem kell fölállni, mi már tiszták vagyunk a Krisztus vére által. De az a rengeteg ember, aki a korokon át Krisztus nélkül halt meg, ők bizony odaállnak, és ott könyvek fognak megnyitatni, ahogy tudjuk a Bibliából, és lesz akinek a neve beleszírva az életkönyvébe, és lesz akinek nem. De erről majd a következő alkalommal részletesetben fog beszélni. Revelation 2.26. Ilyen 2.26 azt is mondja, hogy és aki győz, és mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Tehát aki az Úrnak a dolgait teszi, és kitart végig a nagy alatt, azoknak hatalmat adok a pogányokon, vagy az angolban úgy a hatalmat adok a nemzeteken. Tehát ebből nagyon úgy tűnik, tűnik, hogy rengeteg túlélője lesz annak a 75 napnak. Ezek lesznek azok a népek, nemzetek, akik túlélnek a bileneumban, ezek fogják benépesíteni az ezeréves birodalomnak a kezdeti időszakát, és ezek fölött fognak uralkodni, és ezeket fogják tanítani majd a keresztények. További nagyon szép ígéretek vonatkoznak még egyébként a milleneumra. Az Ézsaiás könyvében főleg ott lehet olvasni ezekről. Nem lesz többé háború. Például, ki, ítél te, ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból meccőkéseket, és nép néprekardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Right, so finally. Uh végre, at last, huh? végre valahára, will stop, béke lesz a Földön. Életünkben mással hallottunk, csak, csak leszerelést, hogy állandóan a leszerelésről beszélnek. Na, ez lesz az igazi leszerelés, amikor a kapákból, vagy a fegyverekből kapát csinálnak. meg and Úgyhogy, na, ez megint csak egy olyan dolog lesz, amit a keresztények, akik uralkodnak a Földön, az ő dolguk lesz ezt a bizonyos leszerelést végigcsinálni és ellenőrizni. Oké, okay, Zsoltárok 67. fejezetéből: Örvendeznek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzeteket a Földön te igazgatod. And 724. És a Zsoltárok 72 fejezetéből a négyes, legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködők fiain, és törje össze az erőszakoskodót. És okay. uh, sort of sort of like, like, csak hogy igazsággal fog uralkodni az úr, hanem amikor mivel együtt uralkodunk, akkor az új, uh, tulajdonképpen, ahogy beszéltünk erről a nagy földrengésről, a föld, Földet órája majd az Úr és szállítja azok az, az szinte édenkerti állapotokat, amik még a nagy özönvíz előtt voltak. Erre utalnak további versek. Uh, Isaiah, Isaiah 11, az Ézsaiás könyvében lehet olvasni arról, hogy és lakozik, a farkasa báránnyal, és a párducza kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök, és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküznek a fiaik az oroszlán, mint az ökör, szalmát teszik. Tudjátok, hogy az özönvíz előtt az állatok nem egymást tették, hanem mindenki csak füvet evett, tehát csak vegetárgyászok voltak előtte. Utána jött a vérengzés, és gyönyörködik a csecsopó a viperák űkánál, és a csecsemőtől elválasztott a bazilikusuk a felett terjeszgeti kezét, és nem ártanak és nem pusztítanak sehol, szentségemnek helyén, mert teljes részen a Föld az Úr mint a vizet mint a vizek a tengert beborítják. És ésaiásból pedig a 14-7-es, 14. nyugszik, csöndes az egész föld, újongva énekelnek. Komoly változás lesz. Ma még abban a korban élünk, amikor ha együtt fekszik a farkas a bárányjal, az rendszerint úgy fekszik, hogy a bárán a farkas a hasában fekszik. És ugyanígy van az körrel, meg az oroszlánnal, azok nem szoktak egymás mellett feküdni. És különösen nem egy kisgyerek, aki őrzi őket. De az ezer éves birodalomban, amikor újra visszáll a rend, és béke lesz, és szép klíma, és így tovább, akkor nem fogják egymást marcangolni, tépni az állatok. Béke lesz, nyugalom lesz, és hogyha valaki mondjuk egy oroszlán szeretne tartani otthon háziállatként, nyugodtan megteheti azt is. Ugyanis ez, ez a sok borzalom, amit látunk, hogy az állatok egymás, sőt, még az emberek is, is gyilkolászák és eszik, az tulajdonképpen a, az átoknak a része, ami bejött az ember engedetlenségével. Szóval, és az oroszlán, mint az ökör szénát teszik az ezeréves birodalomban. Mindjárt kész is vagyunk, will akkor még be azt hogy kérdezzem meg tőletek, hogy will there be millennial conversions szerintetek happy, spared people? Will ebben there be millennial conversions? az ezer éves birodalomban élő úgynevezett boldogok vagy áldottaknak lehetőségük lesz megtérni az ezer éves birodalomban? Yeah, you think so. And will there be és és szerintetek lesznek ennek okáért olyanok is ebben az ezeréves birodalomban, akik viszont nem térnek meg? Erről fogunk részletesebben beszélni a következő alkalommal, amikor találkozunk. Beszélni fogunk részletesebben az, az Ezeréves birodalomról, az ottani megtérésről, sőt, beszélni fogunk az utolsó góg és magók csatájáról, mert ez ezer év végén lesz. Beszélni fogunk a nagy fehér trón judgment. ítéletéről, ami nagyon kemény ítélet lesz. Mi persze nem leszünk ott, mert az Úrnak a vérén át Nem véletlenül mondja ez a versét, hogy boldogok, akiknek része van az első feltámadásban, mert a második ítélet már nem fog rajtuk. Szerintem szóval sok érdekes téma maradt még az utolsó alkalomra, ami a legközelebbi lesz. And Ki fogunk térni részletesen arra, is, hogy like, az, a Góg és magok csatája, ut, csatája után, and, amiről beszél a második Péter is, amikor az elemek ropogva felbomlanak, és megolvad az egész föld. And, és új eget és új eget új, új te, földet teremtek, mondja az úr. As well as what? Hogy az, hogy fog kinézni, és hogy fog kinézni a ma új város, a mennyei Jeruzsálam, ami alászál, és lakozik az Isten az emberekkel. Ez mind csak azután fog bekövetkezni, az ezer éves birodalom után. Ezeknek a részleteire is ki fogunk térni, amikor a legközelebbi alkalommal találkozunk. Ha Isten is úgy akarja, a következő alkalommal. Isten igény az úgy lesz, ahogy megígérte, és... Ami a kegyelem és ami a nagyszerű dolog, hogy pont azért, hogy ebben a nagyon zűrös, zavaros időszakban, ami majd ránk következik, vagy amiben már benne vagyunk, hogy ne tévedjünk el, hanem mint tényleg egy ilyen útjelző támla, hogy erre megyünk. És a dolgok ezért történnek, hát ezért vannak a proféciák. És semmi furcsaság nincs, hogy ezelőtt tíz éve, húsz éve, száz éve még nem értették ennyire. Azért is terveztük úgy, hogy nem Két-három héten belül visszük végezt a szemináriumot, hanem körülbelül egy fél éven belül, hogy ezelőtt a fél év alatt is megláthatjátok, hogy mennyi minden változott, és mennyi minden érdekes, számukra néha rettentő dolog, vagy, vagy furcsa dolog megtörténik. Én ha megint, csak egyetlen egy kérdés, hat tegyek föl, és akkor utána bezárjuk az alkalmat, hogy uh, Amerikában választások történtek, hogy a három mondatban kérhetnénk egy olyan választ, hogy hogy látja a mostani választásoknak az eredményét. Köszönöm. Okay. Well, okay. American um, Megy. Megy. Az okay, az amerikai választásokról. Because uh, Romney. Obama mérkőzött meg a Mitt Romney nevű szenátorral, Massachusetts-i szenátorral, aki... Az, hogy ki nyer, az olyan értelemben mellékes, hogy tudjuk mind a kettőről, hogy csak egy báb. Például Henry Kissinger, ismeritek valószínű, Henry Kissingernek a nevét, idősebben tudják, ő a Nixon adminisztráció alatt ő volt a Külügyminiszter az Egyesült Államoknak, és ő egy, ő egy nagyon nagyhatalmú globalista, tehát ő, aki együtt dolgozik a rothschild tehát azokkal a nagyhatalmú világvezetőkkel, globalistákkal, akik valójában a szálakat mozgatják, ő az egyik kiszolgálójuk. És a Kissinger az egyik interjúban, amikor először megválasztották Obamát, megkérdezte a Kissingert egy interjúban, hogy mit gondol Obamáról. És azt mondta a Kissinger, azt mondta, hogy az Obama lesz. Az az elnök, aki beviszi az Egyesült Államokat az új világrendbe. És pontosan ez történik. Amerika gyakorlatilag Obama Amerikát az összeomlás szélére sodorta, amin keresztül hamarosan be őt vinni az új világrendbe. And what is happening in America Ugyanis is az that történik, hogy az Obama is basically destroying the US Constitution. gyakorlatilag uh, uh, ledarálta az amerikai alkotmányt, amire épült az országnak a keresztény irányítása. Tehát az amerikai alkotmány, nem tudom mennyire ismertek, az, az abszolút keresztény alapokra, And a Bibliára épült, és... Erre egy példát mondok, egy olyan törvényt írt alá az Obama, az Obama amelyek az a hogy NDA, ez a rövidítése. Ez annyit jelent, hogy ez a törvény, amit ő aláírt, lehetővé teszi azt, hogy ha rólad azt gondolják a hatóságok, hogy te a kormány ellen beszélsz, független attól, hogy te Amerikában élsz, vagy valahol külföldön, And, and if they suspect you of being an és ha, ti, ha rólad azt gondolják, gondolják, hogy te Amerika ellenes vagy, vagy Amerika ellenes dolgokat gondolsz, vagy mondasz, akkor az új törvény értelmében téged akár az utcán foghatnak, right egy zsákot húzhatnak a fejedbe, berakadhatnak egy kocsiba, anélkül, hogy neked lenne jogod ahhoz, hogy egy ügyvéd megvédjen. Arra sincs esélyed, hogy egyáltalán bíróság erékerüljen az ügyet. Úgy eltüntethetnek annyi időre, amennyire csak akarnak, anélkül, hogy egyáltalán informálnak bárkit arról, hogy téged hova rak. Tehát még a családod sem fogja tudni, hogy hova tüntél. And if they consider you a really big threat, they can they can assassinate you as an American in the United States or és ha nagyon komoly veszélynek tartanak ők, akkor tulajdonképpen likvidálhatnak is. Tehát nem is kell, hogy börtönbe zárjanak, hogy eltüntessenek, akkor ki is végezhetnek téged. Amikor először fölvetődött ennek a törvénynek az ötlete, akkor az Obama azt mondta, hogy ugyan én ilyet alá nem írnék. És szilveszter éjjelén, amikor mindenki pesgőzött, vagy csinálta, amit csinálta, amikor senki nem figyelt, december 31-én éjfél előtt írta a lázt. És azt mondta, hogy utána azt mondta, hogy jó, aláírtam, de nem följük életbe léptetni, vagy nem följük használni. De már használták, már elég sok embert eltüntettek. Ez olyannyira éles, hogy ha én például itt Amerikáról azt mondom, hogy a Biblia azt tanítja nekünk a jelenések 17-18-ból, hogy az Antikrisztus a tíz királynak az erejének az egyesülésével egy nukleáris csapást mér az Egyesült Államokra, és azt mondom, hogy ez itt a Bibliában van, a jelenése 17-ben, ezért engem már ma ennek a törvénynek az értelmében eltüntetetnének. Tehát ebbe az irányba tart Amerika, ez milyennek hangzik nektek? Ez a, a, a stalinizmus legsötétebb napjaikban se foglalták ezt soha törvénybe meg a Mao, meg senki, a Hitler se. Tehát ezt ugyan csinálták rezsimek, csak nem alkottak törvényt rá. Ezen kívül pedig pilóta, pilóta nélküli robotrepülőgépeket tettek föl az égre, és olyan megfigyelési rendszert építettek ki, hogy ezek a robot repülőgépek, amiket ide csak mondjuk Afganisztánban, meg harci cselekményekhez használtak, megfigyelésre, most ezek már amerikai városok fölött köröznek, figyelik a lakosságot devices hogy to everything we're saying. a a buszok buszokat lehallgató készülékekkel szerelék föl, hogy tudják, hogy a lakosság mit gondol, mit beszél. A, az utca a közvilágítási kandeláberekbe mikrofonok és lehallgató készülékek vannak, amivel hallgatják az utca ember a kommunikációját. So Obama a másik, ami pedig az amerikai alkotmánynak egy alapjoga, az alkotmány által biztosított alapjog volt, hogy az emberek viselhettek, tarthattak és viselhettek fegyvert. Ez, azért, ez nem azért volt, hogy halomra lőjék egymást, ez arra volt, hogy a, a kormánynak a zsarnokságát visszatartassa a lakosság, hogy ne telepedhessen rájuk zsarnoksággal a kormány, ahogy minden helyen, ahol fegy, lefegyverezték a lakosságot, minden helyen meg is, egy persze Európában, nézzétek meg. Most ott tartanak, hogy az ENSZ-en keresztül próbálja meg lefegyverezni az Egyesült Államok lakosságát Obama. Úgyhogy most ez a következő, amitől tartanak, hogy The guns from az idáig amerikaiak. magukat megvédeni képes amerikaiaktól el akarják venni a fegyvereiket. Az Obamának ez lesz a következő, máskülönben nem lehet leigázni a népet. Obama election, like, like Most meg fordítva működik a dolog, mert az, amióta <coughs> megváltoztatták az Obamát, úriási mennyiségű fegyvert adtak el. Az and, and emberek what, ke félni attól, hogy mi fog történni the government has done is that the homeland security has has uh, bought 1.4 billion is polo bullets aus ermut uh, felevalat uh, az egyik amerikai <coughs> fegyveres testület, nem jó hasonlat a, a, a munkásőrség minden esetre, ez egy olyan fegyveres testület, aki nem a külföldi háborúkat vívja, nem a hat katonaság, hanem a, a helyi fegyveres erők, akik a, az országnak a belső békét kéne, hogy óvják, úgy hívják, hogy Homeland Security, azok az elmúlt e, fél év alatt vásároltak 1 milliárd 400 millió e, Halopoint e, lőszert, az olyan lőszert, aminek be van riccelve a teteje, tehát akiben belelősz a venyes hátul így jön ki. Tehát mi, minden ö, találat az halálos. Tehát ilyenből vásároltak 1 milliárd 400 millió lövedéket. Ez a belső hatóság. Ja, csak hogy to use these bullets in ezt dumdum dum golyónak is szokták hívni magyarul, a szem, ami, country, ami óriás, olyan károkat okoz, hogy még a Genfi konvenció is tiltja, még háborúba se lehet használni ilyen golyókat. Ezzel, ezzel szerette föl Obama az ő belső fegyveres testületét. Retired, uh, colonel, like ezek a hozzáférhető adatok, uh, uh, ezek közbeszerzésen veszik, úgyhogy yeah. ezek le adatok. Homeland Security, why are they ordering billion hollow bullets? És amikor ugye, What is the reason civil szervezetek on? föltették a kérdést a kormánynak, hogy vajon mire, miért van szükség az első rendet fenntartó fegyveres testületnek 1 milliárd 400 millió uh, hollowpoint lőszerre. What could, the reason is, is that probably when, Erre az a válasz, hogy amikor Amerikában tényleg kiszakad a kosár feneke, és valóban összedől a gazdaság úgy, ahogy amire uh, uh, amerre tart az ország, and, and when the banks close, és ennek megfelelően ugye bezárnak a bankok, az and, emberek and nem tudnak nem a pénzüket jutni, a debit card card. és amikor nem tudják majd használni az ATM masináknál a kártyáikat sem, korlátozzák a pénzkiadást, akkor tulajdonképpen az összes amerikai városban azonnal zavargások fognak kitörni, és miután az amerikai lakosság nagyon föl van szerelve 180 millió lőfegyver van az a lakosságnál. Like Ami akkor ott ki fog törni, azt nyilván csak ilyen óriási fegyveres ellenerővel lehet majd kezelni. Ahhoz képest, amiket itt mi Európában látunk, a görögöknél, hogy dobálják a Molotov koktélt, meg ilyesmi, az egy vasárnapi piknik ahhoz képest, ami Amerikába jönni fog, ezzel a rengeteg fegyverjel. Arra val minden el hogy az Obama ekkor majd szükségállapotot fog bevezetni, és szerte az Egyesült Államokban az elmúlt tíz évben, különösen az utolsó öt évben, egy csomó ilyen FEMA camp nevű, tulajdonképpen koncentrációs táborokat alakítottak ki régi laktanyákból és különböző nagyipari csarnokokból. Ezek az óriási nagy, megerősített, körbevett koncentrációs táborok, ezek ma még üresen állnak. És arra lehet következtetni, hogy ezeket nem véletlenül alakították ki nagy előrelátással, hogy amikor összeomlik a gazdaság és a társadalmi rend is, és elindulnak a zavargások. Also a kiszivárgott dokumentumokból lehet tudni azt, hogy ha ebben az űrzavaros helyzetben a kormánynak ellenálló kívánó csoportokat, a tüntetőket, a protestálókat. De még olyat, is, aki csak szóban van az adott rendszer ellen, azokat ezekbe a táborokba fogják terelni. Másfelől pedig arra is lehet következtetni, hogy amikor élelmiszer hiány lesz, akkor csak a táborokba költözők fognak élelmiszert kapni. Ezeket... Van egy Mike olyan irányelv is, szintén egy kiszivárgott uh, kormány dokumentumból uh, arra lehet következtetni, hogy ők tudják azt, hogy lesznek megreformálhatatlan emberek, akiket egyáltalán nem fognak tudni még ezekben a nevelő táborokban se átnevelni, és azokra pedig ugye az az irányelv vonatkozik, hogy azokat viszont akkor el kell távolítani. Úgyhogy so, the, you know, war, but so Amerikában Obama nem kell sok continue, most már egy on, polgárháborúhoz. A lényeg az, hogy amit idáig csinált a, a módszeres átjátszás az amerikai szabadságnak és a kereszténységnek a globalisták kezére, azt fogja most innentől egyre gyorsabban csinálni, mert már nem kell félni az újraválasztásától, most már minden szabad. És hát tulajdonképpen ma már lassan szocialistább, vagy inkább mondhatjuk, hogy kommunistább államrend van Amerikában, ahol már több mint 90 millió ember az állami segélyeken él. Now, now, az államnak kiszolgáltatottá Romney, vált az amerikai társadalom a nagy része. Na most, hogyha ez a Romney az ellenferen nyert volna, plan, neki is ki kellett volna viteleznie ugyanezt a tervet, amit a globalisták kitaláltak. But csak it, hogy. But Lelassította volna az egésznek a kivitelezését, mert eleve január 10-ig nem is avatták volna be őt új elnökként, tehát lelassultak volna a folyamatok. És egy új kabinetet alakított volna, meg egy csomó olyan dolgot csinált volna, ami miatt a most remekül haladó folyamatok lelassultak volna. Tehát így tulajdonképpen... Nem törik meg a változás lendülete, és az Obama, amit elkezdett, szépen folytathatja tovább, sőt, még rá is erősíthet. Úgyhogy... Ugyanis Obamának az a feladata, hogy meg kell törni Amerika önállóságát, függetlenségét, és be kell integrálni őt, mint az utolsó megütközés kövét, össze kell zúzni, és be kell integrálni az alakuló új egységes világba. En ennek az egységes világnak, világgal soha nem értett volna Amerika egyet, nem csatlakoztak volna ehhez, megtartották volna az önállóságukat. Ehhez viszont össze kell omasztani gazdaságilag és társadalmilag, hogy a káoszon keresztül csatlakozzon. And That he's not really an He be to the Egyébként olyan gyerek, hogy uh, nem is uh, igazi amerikai állampolgár, tehát az alkotmány szerint nem is lehetne jogosan elnöke uh, az egyesült államoknak az Obama. And uh, he's also, uh, what was it? Uh, what was I thinking? Um, Frank Marshall Davis, his father. Yeah. In tehát röviden összefoglalva, az ő feladata az az, hogy zűrzavart kell keltsen össze kell, hogy omlasz a gazdaságilag az országot, kiszolgáltatott helyzetbe kell hozza a lakosságot. És, és, és még egy fontos dolog, ami ide tartozik, a demokrata, párt, a, a demokrata pártnak a, a jelöltje az Obama, tehát a demokrata párt nyerte meg a választásokat most újra, mint az előző négy évben is ők kormányoztak. És nyáron volt minden évben a választás évében a demokrata párt, ugyanúgy a republikánus párt is tart egy nagy országos konferenciát, ahol az összes küldött ott van. És mindig van egy alap levél, egy nyilatkozat, amit ekkor el szoktak fogadni. És ez a nyilatkozat mindig úgy szokott kezdődni, hogy Isten kegyelméből, vagy Isten akaratából, és a többi. És amikor elkezdte felolvasni a határozatot a szónok ezen a konferencián az idén, a Demokratapárti konferencián, akkor az Isten nevének a kiejtésére hatalmas fújolás volt. A teljes konferencia minden részvevője fújolt. És amikor újra megpróbálta olvasni a szöveget a szónok, azt mondta, hogy meg még egyszer, akkor újra fújoltak, és amikor harmadszor azt mondta, hogy úgy értem, hogy ki akarjátok venni az Istennek a nevét, hogy Istent az alaplevélből, vagy az alapnyilatkozatból, és mindenki fújjolt újra, hogy igen, ők többé nem hajlandók nem akarnak Istennel együtt kormányozni, nem akarnak olyan kormányt, amiben Istennek bármi köze van. Tehát háromszor megtagadták ezen a konferencián szinte szimbolikusan a mai kormányzó demokraták Istent. És Hát azt történik, hogy látnivaló az, hogy ezek után Isten kénytelen az ő oltalmazó kezét lassanként elemelni Amerikáról. Láthattátok, hogy ezen a nyáron micsoda óriási szárasság volt, éhintség. A kukorica fele kiszáradt Amerikában. Látjátok azt, hogy New York pont ezeket a demokrata államokat söpörte végig a Sandy nevű hurikán a múlt héten. Are saying California, és Oregon, Washington, a geológusok for a massive great quake Arra figyelmeztetnek, hogy a nyugati part vidékén az Egyesült Államoknak, ugye Washington, Oregon, Kalifornia, ami egy nagy törésvonal mentén van, már régeség kellett volna egy hatalmas nagy földrengés geológus szemmel nézve, And tehát valószínű, hogy nem kerülhetik el. Down in Missouri you have Fault line called the Madrid Fault. Az Egyesült Államok közepén, Misuri államunktól indulva egészen föl a nagy tavakig, végig egy olyan, amit úgy hívnak, hogy az új Madrid törésvonal, aki ismeri. Ennek a mentén is szoktak lenni rengéset. Kicsit több mint száz évvel ezelőtt akkora rengés volt, hogy az összes település összedőlt azon a napon. Csak akkor még kevesebb ember élt ott. És ezzel be is fejezem a mondókámat, a Zsoltárok könyvéből van egy ide vonatkozó vers. 9.17. 9, 7. 9.17 azt írja, hogy megismertetett az úr, megismertetett az úr, ú, úr ítéletet hozott, gonoszt annak keze munkájával egytett el. Igen, ez egy másik másolban számozva a. Oké, okay. 9, nine. psalm 9. Nine. Igen, egyel arra, a magyarban. 18. vers. Sehobba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfelelkezik Istenről. Tehát mi, minden nép, amelyik elfelködik Küstenről, seholba jut, ez történik a demokraták vezetése alatt Amerikával, úgyhogy hosszan a válasz, de ez, hogy ahova Obama feladata az, az hogy bef kell, hogy darája Amerikát, hogy az, az új világrendbe csatlakozzon, ahova az összes nemzet már megy.